3 și cu 2 fac 5, 5 și cu 7, 12, bună ziua, 15 și cu 7, 22, 22 și cu 6 fac 28, n-am timp să o aprind iar, 26 și cu 5, 31, oh, oh asta face, deci 501 milioane, 622 731, 500 de milioane de ce? Poftim? Ești tot aici? 501 milioane de, nu mai știu, am atâta treabă, eu sunt un om serios, nu mă distrez cu baliverne, 2 și cu 5 fac 7,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 Albine? Nici vorbă, chestiile alea mici aurii care îi fac pe trând, să viseze. Eu sunt om serios, n-am timp să visez cu ochii deschiși. Aha, stele. Asta e, stele. Și ce faci cu 500 de milioane de stele? 501 milioane, 622 de 731. Eu sunt om serios, în precis. Și ce faci tu cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da.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 în timp ce călătorea mai departe.